ونذيرا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Qala lahu azza wa jell A'udhu billahi min ashaitanir rajim Ya eyyuhalladhin Amanut taku Allah haqqa tukatih Wa la tamootunna illa wa antu muslimoon Thumma amma ba'id Na kuzzahu ala allahu jalla shanuhu Salawatis salamana Niyahu wa kushanita muhammada Sallallahu alayhi wa sallam Niyahu wa chaslum puro Niyahu wa sallamu Niyahu wa sallamu Niyahu wa sallamu Da na putu Kalahu Đelešanuhu svaki vjernik, kako onaj koji ne posjeduje puno islamskog širijatskog znanja, tako i onaj koji je na nekom malo većem stepenu, neminovno mora nalaziti na ono što će mu biti preprekom. i na ono što će nastojati da ga odvrati od tog puta, predstavljajući mu put Allahu Đelešanuhu teškim, neizdrživim, tako da će, osim onih koje Allah Đelešanuhu pomogne i učvršti, ovaj put mnoge umoriti i mnogi će od njega odustati. Zato, Ono bez čega niko ne može uspjeti, niti na dunjaluku, niti na ahiretu, jeste zaštita Allaha džellešanuhu. Jeste zaštita Allaha te baraka ta'ala bez koje rob ne može proći putem dunjalučkim kojim se dolazi do ahireta i vječnosti u kojoj je užitak. I u nema smrti. Zato ta zaštita Allaha džel lešanuhu iako je on subhanehu wa ta'ala omogućio svakom svom robu. Iako je on azza wa džel nudi svakom pojedincu činjenica je da je većina ljudi nema pri sebi a onaj ko nema zaštitu Allaha takav zasigurno ne može uspjeti i ne može preći prepreke koje su postavljene na ovome putu. I ne može položiti ispit s kojim će ga Allaha neminovno proveriti da li od onih koji kada su rekli amenna mi vjerujemo da li su iskreni ili su pak U tome bili lažovi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Neste izbila, Wa im min še'in illa indena haza'inuhu. I ne postoji ništa čije riznice mi ne posjedujemo. Ne postoji ništa čije riznice mi ne posjedujemo. Ovaj ajet, cijeljena moja braćo, treba da bude svakom vjerniku stalno pred očima. I da svati da svaka potreba koju ima ona je kod Allaha Đelešanu. Jer je sve u njegovoj vlasti i sve je u njegovom tebarekratala posjedu i sve što za čim imaš potrebu Šve je to te baraka ta'ala. Zato onaj ko se okrene Allahu džele vala i od njega traži, i njim se pomaže, i njemu se utječe, takav će zasigurno i naći rješenje za svakoj svojoj potrebi. Međutim, onaj koji i pored svih ponuda Allaha džele vala to odbije, I traži od drugih mimo Allahu Azza wa takav za sigurno će se brzo umoriti i brzo će se slomiti. I brzo će mu se ta potražnja vratiti da će izgubiti i dunjahu i ahiret osim ako se pokaje i povrati iskreno Allahu dželle veala. Zato je potrebno ovom slabom insanu Koga Allah dželešanuhu stvori takvim, pa o njemu rečeva vahulikal insana, insanu daifa. Istvorili smo insana slabim. Taj slabi insan je potreban onoga ko će ga štititi kako bi prošao kroz sve ono što ga čeka u ovom dunjaločkom životu. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kući urekao, Men 'ada li velija, fakad a'zanthuhu bil harb. Objavio sam rat onome ko bude neprijateljom prijatelju. Pa tako samo onaj ko je prijatelj Allahu dželle Onaj ko dobije Allaha dželle za svoga zaštitnika. Takav ima onoga koga brani i štiti. I o njemu se brine Allah džellešanu i njega štiti. Dok su svi drugi izvan toga. I svako ako bude na šrno i ustao neprijateljski protiv Allahovog, ne Allahovog prijatelja, takav je suđen na propast. Takav je suđen na propast. I nećemu koristiti niti snaga, niti njegovo mnoštvo, broj Pozicija i ostalo čime se ljudi danas diče i smatraju da je snaga kod njih, a ne kod Allaha Čelešanuhu, njegova poslanika, s.a.v. i vjernika. Zato na putu k Allahu Čelešanuhu mu'min mora da bude odlučan I mora da bude svestan svi činjenica s kojima se susreće i stanja koja ga za da ih ispravno razumije i da zna poruke Allaha dželle knjige i riječi Rasulullaha sallallahu alejhi ve to što uzvišeni kaže nećes bila wama min dabetin fil ard illa ala allahi rizqha na zemlji nema ni jednog živog bića a da ga Allah dželle šanuhu nehrani. ovaj ajet upućuje na, na činjenicu da svaki čovjek neminovno na ovom putu će naići na razni ezijet od strane Allahovih neprijatelja naići će na progon na vrijedanje, uznemiravanje mučenje i ostalo razne prijetnje ponižavanje i tako dalje tako dalje nekada će to biti na polju straha da će ti biti napaka uskraćena, da nećeš moći obstati, da će te glad obhrvati, tako dalje, tako dalje. Zato mu'min koji zna da je njegov gospodar onaj koji obškrbljuje i da sve što postoji on hrani, onda mu takve stvari ne mogu nauditi. Onda ga to ne može odvojiti od puta kojim je krenuo ka Allahu Dželevala. To ga ne može uplašiti, niti će to biti razlogom njegova posustajanja na putu ka Allahu Dželešanuhu. Zato, cijenjena braćo, trebamo da znamo da Allah Dželešanuhu u raznim situacijama čuva svoga roba. Čuva njegovu vjeru. A ona je najveće blago. Koje može jedan čovjek na ovome svijetu. Da posjeduje. Najveće blago. I samo onaj ko spozna svoj din. On zna. Da je njega. Zadesilo najveće dobro. Dobio je najveće bogaštvo ovoga svijeta. A to je vjero Allaha Đelešanhu. To je iman i uputa s kojom je došao Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, i svi Allahu i, i verovjetnici prije njega. Kao što Allah, djel lešanuhu, čuva svoga roba na ome svijetu od svakog zla i od svakog musibeta, koji mu može naškoditi, kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, fa Allaho khairun hafidha, wa huwa abhafamur rahimin. Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji. Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji. Jako često, braću, većina svijeta nije ni švestna toga da Allah Čelešanuhu njega čuva. Nego čovjek misli nekada da on sa nešto malo dobro što čini Nešto malo i badeca, nešto malo truda koji ulaže da on time sebe to brani i štiti od svih ti stvari koje su prisutne, a koje vidimo da su pogodile većinu ljudskog roda. Međutim, činjenica da Allah Čelešenu čuva svoga roba, pa čuva njegovo srce od šubhi, od sumni razno raznih, čuva njegovo srce od širka, od kufra, od nifaka, od pohlepe i od raznih drugih bolesti od kojih srca se razboljevaju i umiru. I samo mu'min koji poznaje Allaha Đalešanhu i poznaje prirodu, roba i roba, mu'min to prepoznaje i vidi svoju slabost I vidi koliko bi puta on nešto učinio od šrba da ga Allah Čelešanhu ne zaštiti. Da ga Allah Čelešanhu ne zaštiti. A koliko kolika je tek zaštita gospodara svih svjetova kada je u pitanju njegovo srce, koje bi se jako često lahko okrenulo za nečim od onoga što je Allah Čelešanhu zabranjenim učinio. Spomenut ćemo za Allah pomoć i njegovu dozvolu. Ovom prilikom neke od primjera Allah uđelešanuhu zaštite svoga roba. Kako bismo kroz primjere vidjeli šta u stvari znači i kolika je vrijednost stepena da čovjek bude u zaštiti svog gospodara. I šta gospodar svih svjetova podčini svome robu i kako ga zaštiti i pomogne u situacijama u kakvim normalan čovjek kada bi pogledao s vanštine to stanje rekao bi ovdje nema izlaža. Kada Allah subhanehu wa ta'ala poslao Musa a.s. faraonu nasilniku da ga pozove u Allahu jelle šanuhu vjeru Prije nego što je ušao njemu, Musa, a.s.m. je znao da ulazak faraonu koji je bio poznat po svome zlu, da to predstavlja jasnu smrt. Da to predstavlja jasnu smrt. Jer je faraon bio poznat po svojoj oholosti, po svojoj nadmenosti, kao krvnik, tiranin, koji nije vrednovao apsolutno čovječi život. I koji je govorio svom narodu da je on njihov bog. Pa čak i onda kada mu je došao Musa, a.s. i kada ga je pozvao, on je opet nakon toga sakupio svijez i pitao ih da li oni imaju drugog Boga osim osim njega. Zato Musa, aleyhi sallatu wassalam, prije nego što je ušao njemu, obraća se Allahu u riječima, Kala, Rabbena, innena nehaatu en jeforuta alina en ja toga, gospodaru naše, reko će oni, to jeste Musa, a.s., njegov brat Harun, a.s., bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zlane prekorači. preporači. Obraća se Musa, a.s., svojim gospodarom za veđeljim. Zašto? Zato što čovjek nikada nije siguran da li može podnijeti iskušenje koje, koje vidi ispred sebe I koje, ako ga zadesi, šta će od njega učiniti? Zato, niko ne smije da priželjku iskušenje, Kako bi se proveravao? Ili kako bi se umislio da je on toliko odan Allahu Đelešenuhu, da može podnijeti razne-razne iskušenja? I poslanik, s.a.v. je govorio shahabima, nemojte da priželjkujete borbu, I ako bi zašli u borbu, ne možete da kriješite, ali ako se desi, nema pretenja. Zašto? Zato što je to iskušenje. I čovjek ne zna kada dođe u tom iskušenje koliko je jak, koliko može izdržati. I sećamo se ovdje čovjeka koji se bori uz poslanika sallallahu alejhi wasallam. Dva dana dolazu ashabi, kažu, Niko nije viđen da se tako bori kao što se bori taj ita i Allahu poslanik. Pa kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Allaha ja ga vidim u vatre dženneskog." Pa treći dan otišao je jedan ashab koji je ovo čuo od poslanika alejselam, pa je pratio ovog čovjeka. Koji se žestoko borio protiv mušrika a kada su garane oborile nije mogao da izdrži već je okrenuo svoj mač i na njega se nasukao pa je tako izvršio samo ubistvo a rasulullah sallallahu alejhi kaže onaj ko sam sebi oduzme život biće na isti način kažnjavan u vječnoj hemskoj molim Allah da je da nas sačuva oružnog završetka. Zato vidimo, braćo, da Musa alejhi salatu vesselam, obraća se Allahu dželle šanehu i kaže mu ono što što je osjetio kod sebe. Znajući ko je faraon, znajući ko je taj kome on ide. Ali Allah dželle odgovara riječima: "Nas te Kala la tahafa innani ma'akuma asma wa ara se, kaže Allah dželle Ja sam sama, ja sve čujem i vidim. Ne bojte se. Ja sam s vama, ja sam uz vas. Ja sve čujem i sve vidim. To jeste ja vam dajem moju zaštitu. Taj faraon oholnik neće imati vlasti nad vama. I tako je stanje nad svima Allahovim dželješanuhu robovima koje on te barekjeva tali uzme po svojoj, svojoj zašto. Ne pomaže snaga, moćna vojska, vlast i ostalo. Protiv njih ništa ne može da uspije. Protiv njih sve pada u vodu, Jer njih štiti onaj u čio je ruci Sva vlađa i na nebesima i na zemlji. Posle ovih riječi koje je upute Allah Đelešanuhu mu salih i salatu wasalam on je neustrašivo otišao faraonu i obratio mu se pozvo ga u istinu a Allah Đelešanuhu ga sačuvao zla ovog čovjeka. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala i ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobjeriti ako budete pravi vjernici. Vi ćete pobjeriti, vi ćete biti gorni ako budete pravi vjernici. Dakle, na ovom putu nema čovjek šta da žali, niti za da tuguje. Nema je ostalo samo da postigne Nešto što traži od njega gospodar svih svjetova, a to je da postane mukmin. Onaj koji vjeruje vellahajalshallahu fit tin tauhidon daleko od širkve i kufra. Koje robuje samo Allahu azza vajal i slijedi nego poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže sej Seyid Kutub rahmehuallahu ta'ala komentarovak ajeta ne gubite hrabrost Jer vaša vjera je nadmoćnija. Vi se klanjate Allahu i dželle šenhu jednom jedinom, a oni se klanjaju jednom od njegovih stvorenja. Vaš put je uzvišeniji, jer vi hoćete Allahovim dželle šenhu putom. Dok oni slijede put jednog od njegovih stvorenja, vaše kuće su čistije. I vaš položaj na zemlji je uzvišeniji. Subhanallah. Ovako je stanje mu'mina. Sve ovo pri njima. I zbog toga nevjernici ne mogu imati vlasti nad mu'minima. To se može desiti samo onda kada se stanje među vjernicima poremeti. I kada se vjernici odaju grijehu i nepokornosti Allahu Đelešanu u njegovom postaniku ali kada su vjernici ustrajni i pokorni svojom gospodaru razdavađelju I slijede njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ne može se to dogoditi. Ne može se to dogoditi. I u svakom vremenu, kada su nevjednici dobili vlaz na vjednicima, nikoli ima njihovoj snaž, već u i njihovim nedostacima koje su koje su pokažali u dotičnom vremenu. Poznati Tabiin Tabush bin Kisan bio je učenik Ibn Abasa, radijallahu anhuma, dakle iz generacije Tabiina, čovjek od kojeg su imam Buhari, imam Muslim, prenosili mnoge hadise u svojim vjerodostavnim zbirkama, pa každe, je, kaže, jedne prilike, otišao sam kod tjave, da obavim umru. I kada sam završio s obredima i klanjao dva ratjata, sjeo sam kod mekami Ibrahima. Izdenada sam, kaže, među okupljenim svijetom ugledao neoružanu skupinu ljudi koji su nosili sablje, štitove i kacige. Kada sam bolje pogledao, vidio sam da je to pratnja Hadjađa ibn Jusufa koji je bio zapovjednik, to jeste namjesnik i kako kaže ta uč krvnik. Zbog čega? Zato što je proljevao mnogu muslimansku krv. Kaže, ubio je stocinu ljudi, a među njima i Saida ibn Đubejra sam hađač je govorio o sebi, kaže, usnu sam vidio, da me Allah dželešanu za svakog ubijenog po jedan put ubija, a zbog Sejda ibn Žubeira, rahmehullahu ta'ala, kaže, ubio me sedamdeset puta na siracu prije. Dakle, ovo je on pripovjeda od onoga što je vidio u snu. Tavus dalje pripovjeda, pa kaže, nakon što sam se, nakon što sam ugledao vojnike, ostao sam sjed, sjediti na svom mjestu, dok sam tako sjedio, ugledao sam, kaže, nekog čovjeka iz zemena, širomaha i ašketu, koji je bio pobo, po, pravi pobožnjak. On je, kaže, tavatio kojabe i kada je završio, htio je klanjati dva raketa. Ali, kraj njegove odjeće, Zakačio je kacigo jednog od vojnika Hadžadove pratnje i kaže ona kaci ga pađe na Hadžada. A on mu zatim naredi da se zaustavi pa ga upita: "Ko si ti?" pita ga Hadžad. Čovjek odgovori, kaže: "Ja sam Osman." Hadžad ga pita: "Odakle si?" Čovjek odgovori: "Iz Jemena." Hađač upita, kako je moj brat, misleće na svoga brata po majci i otcu, Ahmeda ibn Jusufa. Čovjek odgovori, kada sam ga zadnji put vidio, bio je dobro ugojen i s velikim stomakom. Hađač reče, nisam te upitao o njegovom zdravlju, nego o njegovoj pravičnosti. A čovjek reče, kada sam ga zadnji put vidio... Bio je sklon utaji i nepravdi. Hadžač ga upita, zar ne znaš da je on moj brat? A čovjek upita, a ko si ti? Hadžač odgovori, ja sam Hadžač ibn Jusuf. Čovjek ga upita. Hadžač, zar uistinu misliš da se on više oslanja na tebe nego što se ja oslanjam i tražim pomoća pa Allaha dželješanu? Kaže, kad je čuo ove riječi, hađač se, kaže, ustuknuo, okrenuo od njega i odišao. Pa vidimo, braćeo, da čak ni silni hađač, kom je bilo ubiti muslimana, od šali. Ubijao je čak najodabranije kao što je bio Seyd ibn Džubeir. I mnogi drugi. Ali ovaj čovjek, koji je imao toliki oslonak na Allaha Dželle Vala, i koga je Allah Azzeva Dželle uzao u svoju zaštitu, iako je bio nepoznat, čovjek iz Žemena Siromah, došao da posjeti sveta ta mesta, činio tavac Ibalite Allahu džele vala. Ali kada se susreo s svojim silnikom. Nije se ništa od toga vidjelo na tom čovjeku. Od slabosti. Naprotiv. Došlo je sa odgovorima. Koji su hađažu zatvorili. I mogućnost govora i mogućnost djelovanja. Pa vidimo da je Allah te barakotara zaštitio. Ibalite od nevola kwa ima su potpali mnogi ljudi koji su se susreli sa sa <coughs> ovim so, silnikom hađajom ibn Yusufom. Takod za povku jeste kada Abdullah ibn alija al-Abbasi dakle jedan khalifa od is, dinacije Abasija, u kome su prenešene nevjerovatne priče. Dakle, od onoga što je on učinio od nepravde i zuloma, kaže se za njega da se nikada nije, nikada niko nije vidio da se nasmio. Njegova lična garda brojila je, kaže, više od 30.000 ljudi. Više od 30.000 ljudi, samo lična gada je njega obrojila. Kada je osvojio Damask, u jednom danu je ubio 36.000 ljudi. U jednom danu. Svoje mazge tog dana i svoje konje uveo je u Emevijsku veliku džamiju. Nakon toga okupio je ljude oko sebe i upitao je svoje vezire, ima li neko da mi se suprostavlja u ovome što radim? On ne odgovoriše, nema. On upita, mislite li da bi mi se možda neko, su, neko suprostavio u ovome? On ne odgovoriše, ako ima neko, onda je to sigurno euzai. Poznati imam ahli sunata val džemata, je muhaddisa u svom vremenu. Inače, to je čovjek kod koga su imam Buhari, i muslim, mnoge hadise uzeli i zabilježi u, u svim sahihima. Zatim ovaj halifa naredi da mu ga dovedu i vojnici žurno tidoše po njega kada ih je ugledao nije se ni pomirio sa svoga mjesta oni mu rekoše Abdullah ibn Alija želi da dođeš kod njega Nato on kaže s obzirom da je čuo i vidio što je on učinio od zuluma i što inače radi u svome životu od nepravde kaže dovoljno nam je Allah i divan je on zaštitnik zatim im kaže Sad čekajte samo malo. Pa je otišao, kupao se, obukao ćepine ispod od djeće, jer je znao da ga čeka smrt. Rekao je sam sebi, Euzaji, došlo je vrijeme da kažeš sinu i da se u ime Allaha Đelešanu ne bojiš nićeg prijekora. Nakon toga je otišao kod ovog nasilnika, Euzaji koji nam Lično prenosi ovaj događaj, kaže Kada sam ušao kod njega, ugledao sam dva reda vojnika koji su svojim sabljama načinili tunel i ja sam se kretao ispod tih uzdignutih sabli sve dok nisam došao do njega. On je sjedio na prijestolju i u ruci je držao bambusov štab, a na licu mu se mogao vidjeti izraz tržbe. Kada sam ga ugledao, tako mi onoga, osim kojeg drugog Boga nema, imao sam osjećaj da se predavnom nalazi mušica. Imao sam osjećaj kao da se predavnom nalazi mušica. Onoga koga Allah dželješa nam pomaže, sila drugih je nevažna, nebitna. Važno i bitno jeste ono što je Allahu djelašanuhu drago i milo i you ono know, što on, azzavu djel, pomaže i što štiti. <coughs> Rekao sam hasbuna Allahu a ni'ma al vakil na umu bio na umu kaže niko nije bio kaže auzai u tog momentu, niko mi na umu nije bio Kaže, niti moja porodica, niti moj imetak, niti žena, nego sam se sjetio prijestelja milostivog Subhanehu Vatala, šta će se desiti kada se na danu polaganja računa pojavi iznad, iznad ljudi. Ovog se momenta sjetio imam Euzaj, pa kada sjetio tog, ono što je bilo pred njim i njegovim očima, postalo je bezvrijedno. Zato je ovaj sivni kalifa, koji je imao toliku samo švitu, postao njegovim očima, poput mušice, bezvrijedne, od koje nikog nije strah. Možda ni malo djete, ni bilo koje slaviće. Sjetio se dana u kome će ljudi stajati, goli i bosi kao Što su bili kada je majka njihova rodila. A niko od silne brige neće u drugoga moći pogledati. Kada ljudi neće imati drugog interesa osim da brinu o sebi i svome halu i onome što ih čeka u tom danu i u vječnosti koja dolazi nakon njega. Kaže, imam euzaji, kaže, on je uputio prema meni pogled pun srđbe, čiju veličinu je poznavao samo Allah dželevala. Rekao je, euzaji, šta veliš o krvi koju sam prodio? Šta veliš o krvi koju sam prodio? Rekoh. Pripovjedao je taj i taj od Ibn Suda, radijallahu anhu, da je Allah uposlanik, s.a.v. rekao, nije dozvoljeno proliti krv muslimana koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha dželevala i da sam ja Allah uposlanik, s.a.v. osim u tri slučaja. Oženjenog čovjeka i udate žene koje učine blud, onoga ko bespravno ubije drugog muslimana i onoga koji odpadne od svoje vjere i napusti džemat muslimana. Zatim, mu kaže, imam auzaji, ako su oni koje si pogubio od gore na brojani, ispravno si postupio. A? Ako su oni koje si ti pogubio, ko poubijao, ti 36 hiljada Od ove tri skupine, onda si ispravno postupio. Ako nisu, na sudnjem danu polagaćeš račun zbog njihovog ubojstva. On pobude svoj štab, kaže u zemlju, a ja podigo turban sa glave očekujući, očekujući sablju, te primijeti kako njegovi veziri sakupljaju odjeću da ih krv ne poprska. Međutim, on kaže, upita. Šta kažeš o imetku koji smo oduzeli Odgovori. Ako bude halal imetak, polagaćeš račun za njega. A ako bude haram, onda ćeš biti kažnjen u vatru zbog njega. On reče, uzmi ovu kesu zlatnika, Odgovorim mu, ne treba i imetak. Jedan, kaže, od prisutnih vezira, namignu mi da uzmem zlatnike, jer on traži i najmanje razlog da me ubije. Ja uzem, kaže, zlatnike i podijelim vojnicima, sve dok kesa nije ostala potpuno prazna, bacio sam je i izišao, pri izlasku sam ponovo proučio ajet, hasbuna Allahu a nije قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله و فتحهم سوء و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم و انه سبب راتل او بسوتي الله بلغة داتهم و بلغة داتهم و بلغة داتهم و بلغة داتهم و نكاك و ازلون و نیزا داشلو Allahovi štićenici, oni koje je Allah Đalešanhu uzeo da štiti i u svoju zaštitu, i kad ulaze na takva mjesta, odakle se većina nikada više ne vrati, izađu, a da im se ništa ružno ne dogodi. Jer su oni u okrilju svojeg gospodara, te barek koji ih štiti. Također, braću, jedne prilike, Abašaški halifa Mehdi, ušao je u džanju poslanika s.a.v. A u njoj u tom trenutku se nalazilo više od pet stotina učenika, koji su izvučavali hadis. Također je bilo i raznih učenjaka, mudraca i pisara. Među njima je čez bio ima, imam i malik, ibn Enes. Kada se ovaj harifa pojavio na vratima, mešći dronica, sallallahu alaihi wa sallam, svi su ljudi uspjeli na noge. Osim jednog čovjeka, koji se znao ibn Ebi Zibb, A on je jedan od prenosila cahadisa cah od kojeg Imam Buhari i Muslim su uzeli i zabilježili hadise u svojim sahihima. Kada je ovo vidio Mehdi da su svi ustali, ustali na nogi osim njega upita ga Ibn Ebi Zibbe Svi su, kaže, ljudi osim tebe ustali. Pa se da ga pita, zbog čega ti nisi ustal? On mu odgovori, tako mi onoga osim koga, drugog Boga nema. I ja sam tiio ustati, ali sam se sjetio riječi Allah subhanahu wa ta'ala, jauma yakumu nasu li rabbi l'alemi. Sjetio sam se riječi Allaha na dan kada će se ljudi zbog gošpodara svjetova dići. Pasem kaže, odgodio ustajanje za tu priliku. Mehdi mu reče, samo ti sedi tako mi Allaha Đelešanuhu na glavi mi nije ostala ni jedna dlaka, a pa da se nije dibao. Pa vidimo, braćo, da upravo oni Koji se boja Allaha Đelešanu? Oni koji su u pokornosti gospodaru svih svjetova. Oni su i onda kada će drugi svi pomisliti da su zbog određenog postupka doveli sebe u težak položaj. Oni izlaze kao pobednici. I oni bivaju povukom drugima. I oni bivaju štitom hakka. Pa si svega ovoga izlači zaključak da onaj ko želi da bude spašen i da ustije u životu na ovom i budućem svijetu mora štavno se truditi i nastojati da Allah od Đelešanu padne na njega i da mu gospodar svih svijeta bude zaštitnik. Imam Zuhri, braću, veliki hadijski učenjak, jedne prilike ušao kod Hišama, bin Abdulmelika, emevijskog halife. Pa Hišam, kaže, upitao kupljene učenjake, koje, kaže, najviše grijeha učinio? On je mislio na riječi Allahe Čelešenuhu, nespe zbilla, والذي تولى كبره منهم لهو عذاب عظيم. A onoga odnjih koji je to najviše činio čeka paatnja velika. Ovaj ajat govori o onima koji su iznjeli potvoru na ajishu radi الله عنها. Pa je ovdje Allah جلشانه ušta zaprijetio onome ko najviše je to činio. Koji je bio kolovođa toga koje to izmislio i prosio i proširio po svijetu, da takvog čeka velika patnja. Hišan je, braćo, tvrdio da se ovaj ajet odnosi na Aliju ibn Ebi Taliba, radi Allah. A. Pogledajte ovo. Pisa vjernika u to vrijeme je tvrdio da se ovaj ajed odnosi na, na Alija radi Allahom. I on zbog toga pita ove okupljene učenjake koje je počinio najviše grijeha, misleći i vjerujući da je to Alija radi Allahom. Kaže upita Sulejmana bin Jesara. Kaže koji najviše grijeh čini. Suleyman mu odgovori: Abdullah ibn Ubay. To je što je vojni munafika. Miša mu reče lažeš. To je učinio Ali ibn Abi Talib. Sulejman ibn Jesar mu reče Vladar, Vladar pravovjerni, najbolje zna ono o čemu govori. To je svidio koliko je sati. I nije se smio dalje suprostaviti. Zatim je, kaže, upitao drugog učenjaka, koje je najviše grijeha učinio, on mu kaže, uputisti odgovor. Ali ga Hišam utjerao i njegov ulaš. Kada je došao red na Muhammeda ibn Muslima bin Shihaba to jeste imama Zuhrija, Hisham ga upita, koje najviše greha učinio, a Zuhri odgovorio, Abdullah ibn Ubej ibn Salud. Ali, Hisham mu reče, lažeš. Uvrijedzen Zuhri podviknu, zar ja lažem. Imam Zuhri. Kada mu rekao, Hisham, lažeš, On mu je, kaže, podvitnuo, zar ja lažem? Pa mu kaže, tako mi onoga, osim koga drugog Boga nema, pripovjedali su mi Sa'ib i Urva i Ubej ibn Al-Kama bin Vekas od Ajše radijallahu hanha da je onaj koji se najviše istakao u njenoj potvori Abdullahi ibn Ubej ibn Šalul. Prenosi mu. Prenesimo predaju riječi Ajše radijallahu anha, koju je najviše ovo pogodilo. Da je ona rekla da je to bio taj čovjek. Ali pa kaže ustuknu pred ovim riječima i kaže: Zatim kaže još kaže imam zuhri, kaže tako mi Allaha Kada bi se pojavio glasnik sa nebesa i da oglasi da je laž dozvoljena, ja kažo pred nebilago. Inače. Kada kada bi se pojavio glasnik sa nebesa i za objavi da je laž od sada dozvoljena, ja kažo pred nebilago. To jeste čovjek koji nikada nije nije lagao. Koji je daleko od toga bio. Prava suprotno s tome. I ovaj dođe zbog svoga džehla. I svoga hira. I svoje vlasti. I oholosti kaže, lažeš. Zato što mu nije odgo dao odgovorku i njemu odgovara. Ali imam zohri odgovara. Tako mi Allaha kad bi zavijadala ženu da obznani i objavi da je laž oca sada Kaže, ja opet ne bih lako. I prenosimo riječi A iše, radi Allahu anha, pa je na ove riječi ustuknuo hiša, morao je da krestati, i mora se pokoriti istini, i morao je spustiti se ispred onoga koga Allah Đelešanhu pomaže i koga štiti. Pa kaže, bezpravno sam te uvrijedio, halalini. Subhanallah. Sila bin Ejsem, bio je u vojci braćo, koja se borila u Horosanu, pod zapovjedništom Kutejbe. Ovaj čovjek, sve vrijeme između jesu i sabaha, provodi u namazu, u ivarjetu i klanjanju, i strah od Allaha Đelešanu. Kuteiba bi muslim govorio je: Hvala Allahu dželle šanhu koje učinio da se u mojoj vojsci nalazi neko poput sile. Kada bi bio kaže obanati noćni namaz, obdiovao se skopaćenim ogrtačem koji je vrijedio hiljadu zlatnika. Namirisao bi se i govorio: Allahu ti si lijepi volište poto Ovaj ogrta, ogrtač samo zbog tebe odjeno i kaže, on bi ovaj ogrtač isključivo obukao navjeđaj kad hoće da klanja nosni namaz i kad bi završio, on bi ga skinuo. Tako da se date te samo onda kada je htio da se ostavi sa svim gospodatala i tu je ga za robu čuvao samo za taj Za taj trenutak. Dok, kada bi se mješao među ljude, kaže, ne bi više oblačio taj ogrtač. Već ga čuvao samo za taj moment, kada bi bio su svojim gospodarom, a za vađan. Kada bi ostali vojnici, zaspali, on bi odlazio u šumu i tobi, I tako bio velo obožavao noćni namaz i plakao pred Allahom dželle veala. Kada je jedne prilike dok je fanjao, došao mu je laf i počeo okružiti oko njega. Međutim, on se kaže nije niti pomerio s mesta, već je završio svoj namaz do kraja. Kada je završio dva rekata, kaže okrenuo se prema onome lavu, pa mu reče, Lave, ako ti je naređeno da me ubiješ i pojedeš, učini to. I pojedi me, jer ja nemam oružja i jedino se mogu osloniti na Laha Đelešanuhu i njegovu zaštitu. Ako ti nije naređeno da me ubiješ, onda ide od mene i pusti me da namiru panja. Kaže, poslije ovih riječi, ovaj se, kaže lav, podvije rep, I kaže, poput uplašenog svijeta pobegodnjega. Pa ovdje vidimo, vraću, da kad je rob na stepenu kod Allaha Đelešanuhu, da ga on te baraka dalje štiti, on mu počini i životinje, i sve drugo, i zaštiti ga od šera svega toga. Tako je jedan čenjak rekao, kada smo bili pokorni Allahu Đelešanuhu, on nam je i zvijeri pokornim učinio, A kada su mu postali nepokorni I mišlicevi su Zavladali nama I vallahi ovo je istina Kada su ljudi pokorni Allahu dželešanu Allah te bara kretala će učiniti Da i životi životinje budu pokorne I znali su Mnogi od celefa govoriti Ja kada učinim grije Primijetim na ponašanju Moje jahalice ili moje žene To jeste postane jahalica nepokorna Neposlušna Postane žena neposlušna. Samo odjedno vidiš, neće žena da sluša. I ti odmah, jel, pogledaj kako je nepokorna. A ne vraćaš se na sebe i uzrok tome. Jer onda kada si ti pokoran Allahu, Đelešanu, i kada se čuvaš od za sigurno će tvoja žena da bude pokorna. Neminovno. I mi znamo, Da i one žene vjero... Allahovi poslanika, vjerovestnika koje su bile nevjernice, o kojima nam je došao haber putem Kur'ana i sunata poslanika, alaihi salam. One su im bile pokorne u onome što jedan čovjek ima od potrebe ko žene. Ali su bile nevjernice u svojim prsima i onome što su od jere i obiđenja nosile. <gles> <gles> I zaista onda Kada su ljudi nepokorni Allahu Đerlešenhu <gles> Kaže ovaj učenjak I mi će li nama zavladali I doista je tako Pogledajmo ko nama vlada danas Pogledajmo kako nas predvodi <gles> Ko ima emanet turukama, Ko kroji kape Muslimanima i njihovim zednicama. Pogledajte. Jesu li to oni najbogobojazniji? Oni najpokorniji Allahu Đelešanu? Oni najčistiji od grijeha? Nisu tako mi Allaha Đelevala. Već se daje emanet onima koji ga nikako ne zaslužuju. ima koji nemaju pravo da klanjaju uopšte u prvim safojima tamo negdje na kraju. Nema se predaje emaneti cijele zajednice. Nema se predaje mane džamata da on savjetuje da on upravlja. I da on govori ko će da šta kaže i ko će kad da održi ders hutbu. I kad ti zade da održi hutbu da mu kaže šta treba da kaže, on Takvi na školo vode. A ja njih ne vidim drugačije, osim kako je opišao ovaj učenjak ovdje. A kažem da je to došlo zato što smo postali nepokorni Allahu Đelešanu. Pa su pravi miši i jako često patcovi pravi zavladili nama. Pravi patcovi. Oni koji gledaju da kroz zajednicu muslimana ostvare svoj interes dunjalučki. A ne da ostvare cilj za koga jedan musliman živi i za koga umire. Od primjera, braću, jeste ono što pripovijedam Malik i Dinar poznati pobožnjak i Zahid i učenjak <kuh> kaže jedne sam prilike zaslo u bašti i kada sam se probudio ugledao sam zmiju koja je kaže ustima držala cvijet i njime je razgonila muhe i komace sa moga lica ugledao sam zmiju koja je u svojim ustima držala cvijet Skojim je razgonila muhe i komarce sa moga lijeca. La ilaha illallah. Kad Allah djelešanuhu svoga roba zavodi, i kad ga on zašpiti, on mu potčini ono što u osnovi ili u većini slučajeva mu je neprijateljom, on mu ga počini da mu služi. Došla zmija da mu miče muhe i komarca sa, sa lica. Završit ćemo vraća sa predajom, koju je imam Buharija zabilježio u svom sahihu. u poglavlju o jamcima od Ebu Horej radijallahu anhu koji prenosi <coughs> da je poslani sallahu alaihi rekao <coughs> jedan izraelčanin zatražio je od drugog da mu posudi hiljadu zlatnika do određenog roka pa mu ovaj reče dovedi mi jamca koji će jamčiti da ćeš mi vratiti to jeste nekoga Ko će se zauzeti i kazati ja jamčim da će ti on vratiti to jeste ako ti on ne vrati ja ću ti vratiti. Ovaj mu reče dovoljan je Allah dželje šanuhu kao jemanic. Čovjek odgovori istinu si rekao i dade mu zlatnike. Ovaj krenu na putovanje preko mora i kada je završio posao, htjede se vratiti ali ne nađe lađu na koju bi se ukrcao. Tako da zapade opasnost, da ne vrati zlatnike do određenog kroka. On kaže, koma drveta izbuši, pa u sredinu stavi hiljadu zlatnika, i pismo čovjeku od koga, je, od koga se zadužio, dođe do obale mora i reče, Allahu, Ti znaš da sam ja od tog i tog čovjeka posudio hiljadu zlatnika. Pa je tražio od mene jamca, pa sam ja rekao dovoljan je Allah kao jamac. I on je tim bio zadovoljan. Trudio sam se da nađem mlađu koju bi se ukrcao i vratio mu zlatnike na vrijeme, ali nisam uspio. Zato ove zlatnike prepuštam tebi na čuvanje. Nakon toga bacio je zlatnike u more, koji su u drvetu otplovili na kućinu, a on je ostao i čekujući lađu, koja bi ga odvezla u njegovo mjesto. Čovjek koji je posudio zlatnike, izašao je do obale more i čekujući lađu i onog čovjeka da mu vrati zlatnike, i odjednom je ugledao ono drvo u kome je stavio ovaj zlatnike. On ga uze Želeći s njime potpaliti vatru, ali kada ga rastijepi, nađe u njemu zlatnike pišmo. Nakon izvjesnog vremena, pristiže, kaže i onaj kome je posudio zlatnike, nosjeći sa sobom hiljadu drugih zlatnika, pravdajući se, tako mi Allaha dao sam sve od sebe, da pronađe mlađu na koju bi se ukrcao, ali ovaj ga upita. Jeli Je li mi slučajno nešto poslao? Čovjek reče, sad ti kažem da nisam mogao naći lađu prije obe s kojom sam sada došao, ali mu ovaj na to reče, Allah dželješanhu dostavio, dostavio me zlatnike koje si mi ti poslao u drvetu, zato uzmite zlatnike koje si mi sada donio i nosi sa sobom. Na tjega, brat, vidimo. Da upravo ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fallahu khayrun hafida Wahhu arhamur rahimin Allah Jalešanuhu je najbolji zašetnik On je onaj koji najbolje čuva svoga roba I on je onaj koji je od svih milostivih, najmilostivih Kada se čove boje Allah je I kada nastoji da ispuni ono čime ga obavezao šarijet Allaha Čelešanuhu, Allah uzvišini će mu sve podčiniti, pa makar se radilo i o nečemu što u sebi nema života. Poput ovog drveta i ovih zlatnika koje je ovaj čovjek radi Allaha Čelešanuhu baćio u vodu, moljeći Allaha Čelešanuhu da ih sačuva, Zato što nije uspio da se vrati i na vrijeme vrati duh koji je, koji je pozajmio, a zajamca je uzao Allahe Đalešanu. I vidimo da je sve došlo na svoje odredište. I ništa nije manjkalo. I ništa nije stradalo i propalo. I zato sve ono što je u ime Allahe Đelešanu nikada neće stradati i propasti. Propada I ne stoje samo ono što se radi u ime nekog drugog, a ne u ime Allaha te barata ta'ala. Što ga cijenja na braću. Na putu ka Allahu dželješanuhu, mu'min mora da se trudi. Mora da nastoji u svakom danu da zasluži zaštitu Allaha dželjevala. Da mu se pokori maksimalno onome što mu je on naredio. I da napusti ono što mu je on te barakvetala zabranio I da ga se boji što više može Kako bi te Allah uzvješeni uzao svoje okrire U svoju zaštitu I kako bi kroz sve neprilike i sve musibete i sve iskušenja na ovom je svijetu Prošao kao onaj koji je pobednik I koji je u svakom vremenu i stanju bio rob samo Allahu Đelešanu i nikom drugom Mimo njega, Subhanehu wa ta'ala. Svako onaj ko se ogluši o naredbe izabrana zabrana Allaha djelavala, pa takav je sebe osudio na propast. Takav je od sebe odstranio ono jedino s čime se može zaštititi. A mi ćemo uz Allahu djelavšanu pomoć s sredećom prilikom, ako nas Allah djelavala poživi, govoriti o tome kako je stanje onih koji pri sebi nemaju zaštitu Allaha. Molim Allaha te baraka ta'ala da nas uču istinastazi Muhamada sallallahu alaihi wa sallam da nas svi u okupi oko Kur'ani sunata poslanika sallallahu alaihi wa sallam molim vasubhanehu wa, wa ta'ala da nam na dobro koje imamo poda još više je dobra da od nas otkoni svaki nedostatak i svaku mahanu. Molim ga te, baraka da nam grijehe oprosti, da nas očisti, da nas iskoristi prije naše smrti i da nama i našim rukavam pomogne svoju uzvješenu vjeru. Molim Allaha, da ono što smo čuli bude u našu korist na sudnjem danu, a da ne bude protiv nas. Molim Allah te, da pomogne islami muslimani širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide da im broj poveća da im poda snage na snagu koju imaju molim ga subhane hotala da im učude svi korake da nas usafio njihove safove da nas poživi kao muslimane usmrti onda kada će biti najzadovoljniji s nama i da nas proživi na sudnjem danu sa onima s kojima je on zadovoljen i koje on odabrao da budu preteča o celom čovečanstvu a to su elahije poslanici vjerovjesnici shahidi i njegovi dobri robovi molim Allah tebareka taala da zasluži nagradi i da s ovog mjesta izađemo borim mini nego što smo bili prije na ovo mjesto